Euskaldun berria jaitormena egitea da ideia nagusia. Horregatik Irungo udala udalbozera mailen batzordeari adierazpen instituzional bat onartzea eskatuko dio. Kale, plaza, Lorategi, Iturri Areto gune edo antzeko beste bati Euskaldun berria izena jartzeko proposamenarekin. Aurten gainera euskara emozioak airean lelopean ospatuko dugu euskararen nazioarteko eguna.